Credința Cel neprihănit va trăi prin credință. Habacuc 2 cu 4 Credința este o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Evrei 11 cu 1 Prin credință pricepem Evrei 11 cu 3 Credința este un har al lui Dumnezeu, dat de el tuturor celor ce doresc și se deschid pentru primirea lui. Credința este fapta care mă duce la Dumnezeu și mă păstrează în El. Credința este ușa prin care intrăm în cămara tuturor harurilor lui Dumnezeu. Credința, într-un anumit înțeles, este Dumnezeu în om. Numai credința este puntea pe care sufletul poate trece în partea cealaltă, unde se află Dumnezeu. Fără credință nimeni nu poate să se apropie de El. Credința este har născut din inima lui Dumnezeu și el îl coboară pe pământ pentru ca oamenii să ajungă la harul mântuirii și la toate celelalte haruri cerești. Credința este magnetul care atrage pe Dumnezeu și făgăduințele lui spre noi. Credința este mâna care poate lua pâinea adevărului cu care tu, omule, te poți hrăni și astfel să trăiești viața duhovnicească. Credința este mediul în care se poate dezvolta viața lui Dumnezeu în om și în care se pot înfăptui lucrările cerului pe pământ. Credința este moneda cu care cumperi harul felurit al lui Dumnezeu. Când îți vede el această monedă forte, îți dă tot ce îți trebuie pentru viața cea nouă în Hristos. Credința adevărată este o știință. Credința este temelia pe care Dumnezeu zidește în om Minunatul templu al unei vieții noi și cerești. Credința este ogorul în care poate încolți, crește și rodi sămânța adevărului vieții creștine în tine. Fără acest ogor, oricât de curat ar fi sămânța, nu poate rodi. Credința este apa cu care se frământă făina adevărului pentru a ieși pâinea vieții duhovnicești. Credința este vasul care păstrează apa adevărului vieții duhovnicești. Fără acest minunat vas nu-ți folosește la nimic râul adevărului dătător de viață care trece pe lângă tine, mor de sete lângă el. Credința este cheia cu care deschidem cămările harului și puterilor dumnezeiești pe care ni le însușim după nevoile noastre. Credința este scutul în care toate săgețile arzătoare ale vrăjmașului se sting. Credința este seva și puterea care ne ține tari în lupta vieții. Credința este ochiul rațiunii. Credința este o mare cutezanță care niciodată nu dă greș. Credința este puterea care atrage pe Dumnezeu spre om, spre necazurile lui, dându-i ajutorul de care are nevoie. Credința este perna pe care ne odihnim liniștiți în mijlocul furtunilor și necazurilor. Credința este plugul cu care cuvântul lui Dumnezeu are ogorul vieții noastre duhovnicești. Credința este unealta cu care lucrează cuvântul lui Dumnezeu în inimile noastre. Credința este altoirea noastră în trupul lui Hristos. Credința este colacul de salvare al celui credincios pe marea lumii. Credința este oxigenul vieții duhovnicești. Credința este un îndrumător dublu, apropie și sufletul de Dumnezeu și îl apropie și pe Dumnezeu de suflet. Credința este mijlocul cu care călătorim spre orașul veșnic, Ierusalimul Ceresc. Credința este firul ariadnei care ne scoate din labirintul rătăcirilor. Credința este o mutare din lumea materială în lumea duhurilor, o mutare din viața pământească în viața cerească. Credința este ochiul care vede dincolo de materie realitățile veșnice ale lui Dumnezeu. Credința este ochiul cu care vedem veșnicia și lucrurile duhovnicește ale cerului încă de aici, de pe pământ. Credința este ogorul unde cuvântul lui Dumnezeu poate lucra cu putere. Credința este mijlocul prin care trăim viața cerului aici pe pământ și fără ea n-am putea trăi nici o clipă, ne-am sufoca în duhul lumii. Credința este conducta prin care vine la noi harul lui Dumnezeu. Credința este mijlocul pe care Dumnezeu, prin harul său, ni l a dat ca să ajungem la viață, la viața cea nouă în Hristos. Credința este comoara lui Dumnezeu, dată nouă, care trebuie apărată cu orice preț pentru că prin ea ni se păstrează sângele vieții celei noi în Hristos. Credința este o putere care atrage atenția tuturor, și îngerilor și demonilor. Credința este ceva de care nu te poți despărți niciodată dacă o ai cu adevărat. Ea face parte din tine așa cum mâna sau piciorul fac parte din trup. Credința este un har al lui Dumnezeu, dat omului ca să poată prin el să primească alte daruri ale lui Dumnezeu. Toate darurile lui Dumnezeu le primim prin credință, așa cum prin darul văzului vedem toate lucrurile. Credința adevărată este puterea și lumina care silește sufletul să voiască adevărul și să nu voiască minciuna. Credința este ochiul cu care vedem și pricepem lucrurile lui Dumnezeu.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 Credința este ogorul în care poate lucra harul mântuirii lui Dumnezeu. Credința este barca harului dumnezeiesc, dată nouă oamenilor ca să putem călători pe marea lumii și să trecem pe țărmul celălalt al minunatului portal păcii și fericirii veșnice. Credința adevărată este numai aceea care, prin sângele Domnului Isus, aduce mântuirea de plină. Credința este facultatea care percepe lucrurile nevăzute, care prinde realitățile spirituale. Credința este o lucrare concretă, văzută și simțită a Harului lui Dumnezeu. Este o realitate spirituală prin care se poate ajunge în alte realități spirituale. Este temelia, substanța pusă în noi de Dumnezeu. Credința este dată de Dumnezeu Sfinților ca să putem ajunge la lucrurile pe care mintea firească a omului nu le poate ajunge. Credința este harul care cuprinde toate darurile lui Dumnezeu și cuprinde chiar pe Dumnezeu însuși. Cine este pe drumul credinței urăște păcatul, iar dacă prin nevegherea săvârși vreo un păcat, aleargă îndată la pocăință. Credința este o realitate duhovnicească puternică, văzută de toți. Acolo unde a intrat credința, viața nu mai rămâne cum a fost, ci totul se schimbă. Credința este climatul în care se poate naște și crește viața cea nouă, neprihănită, care vine din Hristos în sufletul omului. Credința este o seră cerească adusă de Harului Dumnezeu aici pe pământ, pentru ca planta vieții de neprihănire să poată crește și rodi. Credința este un simț duhovnicesc care ne face să deosebim prezența și caracterul lui Dumnezeu cel nevăzut. Credința este mâna care primește darul lui Dumnezeu. Credința este scara pe care noi urcăm în lumea duhurilor până în fața lui Dumnezeu. Acolo primim binecuvântările lui. Credința este o plantă cerească adusă într-un mediu neprielnic și nu trăiește decât atunci când te ocupi de ea și îi pregătești mediul potrivit. Credința este terenul unde lucrează Dumnezeu cu omul. Credința este mediul în care trăiește cel neprihănit așa cum trăiește peștele în apă. În afara mediului nu există viață. Credința este cheia lui Dumnezeu pe care ne-a dat-o El ca să descuiem visteria și să luăm de acolo tot ce ne trebuie pentru viața nouă și veșnică. Credința este darul lui Dumnezeu pe care l-am primit ca să ne apropiem de El și să-i luăm toate celelalte daruri, să luăm pe El, Dăruitorul. Credința este valoarea cu care poți cumpăra toate valorile lui Dumnezeu. Credința este izvorul păcii și al bucuriei. Credința este prețul pe care ne-l cere Dumnezeu în schimbul mântuirii pe care ne-o dă prin Domnul Isus. Credința este altoiul ceresc în pomul sălbatic al firii omului. Credința este puntea întinsă pe care trecem din lumea aceasta în cea viitoare. Credința este cea mai puternică armă de dărâmare a zidurilor. Prezența zidurilor de despărțire arată lipsa credinței adevărate. Credința... Este lumină și viață. Necredința este întuneric și moarte. Credința este una singură. Ea nu se moștenește, ci este dată de Dumnezeu celor care o caută, adică sfinților. Credința este brațul care poartă cugetul, iar cugetul este brațul care poartă credința. Credința este puterea care mută sufletul dintr-o stare de moarte în împărăția vieții. Credința este telescopul care mărește și apropie lucrurile viitoare, făgăduite de Dumnezeu. Credința este o realitate cerească în inima omului, care s-a deschis spre Dumnezeu. Credința este cel din bun în viața omului, este temelia vieții lui celei noi pe care a primit-o de la Domnul Isus. Credința este calea care duce în împărăția lui Dumnezeu. Credința este mâna care primește ceea ce Dumnezeu dă. Dumnezeu își întinde mâna plină de daruri și binecuvântări pentru ca să le pună în mâna credinței. Credința este un lucru personal. Păcatul se moștenește, credința însă nu se moștenește. Credința este temelia nădejdii. Credința este lumina care ne arată lucrurile așa cum sunt, binele bine și răul rău. Credința este pundea pe care omul pășește spre Dumnezeu și Dumnezeu spre om. Credința este unealta cu care lucrează și omul și Dumnezeu la mântuire. Este firul care leagă cele două părți și prin care se pot uni una cu cealaltă. Credința este puterea care te aruncă dincolo de pământ în sferele cerești, în lumea realităților duhovnicești. Credința este puntea pe care putem trece din lumea văzută în lumea nevăzută la Dumnezeu și acolo să ne bucurăm de Harul Cel Sfânt și nespus de felurit. Credința în Domnul Isus este biciul care ustură cel mai tare pe diavolul și fuge îndată ce este atins de el. Credința este una pentru că și adevărul este unul, închipuirile sunt multe pentru că și minciunile sunt multe. O minciună niciodată nu poate trăi singură, ci caută sprijin la alte minciuni și acestea la altele. Credința este soneria al cărei buton este pe pământ, iar clopoțelul sună în cer. Credința este frumoasă numai atunci când o împodobesc faptele. Cu credința este așa, cu cât înaintezi mai mult pe calea ei, o cunoști tot mai bine și devii tot mai fericit și mai asemănător cu Dumnezeu. Credința neprefăcută este năvalnică, dărâmă totul din cale și nu se lasă până nu ajunge la Isus. Adevărata credință este aceea care izvorăște din cuvântul lui Hristos. Credința adevărată este aceea care trezește rațiunea în om. Credința adevărată este numai aceea care te mută din țara sărăciei păcatului în casa belșugului lui Dumnezeu. Te mută din țara frământărilor și îngrijorărilor. În împărăția păcii și a siguranței, mută din văile întunericului și groazei pe culmile lumii veșnice. Credința adevărată nu urmărește darurile lui Dumnezeu, ci pe Dumnezeu însuși. Credința adevărată este numai aceea care aduce curăția, lumina și sfințirea în viața de toate zilele. Adevărata credință este viața lui Dumnezeu. Cum nu te poți despărți de viață, Așa nu te poți despărți de credință. Ea este necurmat cu tine, căci prin ea trăiești în Dumnezeu. Credința adevărată este totdeauna însoțită de faptele lui Dumnezeu, pe care le-a pregătit mai dinainte să umblăm în ele. Adevărata credință este numai credința în adevăr. Credința cea adevărată este credința ascultătoare de cuvântul lui Dumnezeu.